«Підвеземо!» Старий зупинив погляд на Ступачеві, похитав головою. «Ні, з цим суддею мені не по дорозі!» «Це з чого?» – одразу спалахнув Ступач. «Раніше в нас був суддею Бог! На що буде, коли суддя стане Богом? Їдьте!» Гримич пирхнув, Ступач вилаявся. А візник насмішково-то в'йокнув. Щоб якось розвіяти прикру хвилю, ступач запитав старого. «А наш первенець комбайн справно працює у вас?» «Та не працює», – невесело відповів Гримич. «Як це не працює? Поламали?» І вид одразу став таким, наче напозичався злості. А не поламали, у сусіднє село перекинули, бо ми, мовляв, і без нього впору зберемо хліб. Ага, прив'яла злість і прив'яли неспокійні рум'янці. Стопиш сам собі дорікнув за гарячковість. Та що поробиш? Характер. А вдачу не виплеснеш, як воду з кварти. Продукт, позаочі зве його мусульбас. І що тільки за цим одним словом криється? Данила Бондаренка застали на косовиці. Він саме грабкував з косарями жито, і, видно, мало цього неабияку втіху, дарма що його біла з хмелем сорочка, вже парувала на плечах. Ступач довго-довго придивлявся до косаря, шеретував тіні на обличчі і думки в голові. Хто ж він? «Хто?» Потім обережно наступаючи на стерню, щоб не подряпати хромових чобіт, підійшов до нього, глухо поздоровкався, кинув підозріливий погляд на грабки і тихо запитав, «Що, в народники чи в хуторяни записався?» «Люблю косарювати», з жалем посміхнувся Данило, з жалем глянув на грабки, Далі поклав їх так, щоб коса ввійшла під покіс і пішов за мовчазним ступачем, який, шануючи взуття, тримав очі на стерні. Вони вийшли на гінну дорогу, що губилася у плетиві берізки, деревію, пижми і подігучому довірливо дивилась у світ голубими очима Петрового батога. Високо в небі сумовито проквилив шуліка а над м'яким золотом нив, нерівно по чаїному, підіймалися, опадали крила косарок і до самого неба строката цвіли постаті жниць, біля них на очах виростали ошатні чубаті полукіпки. Це навіть ступачеві сподобалося. Порядок? Хоч голова й плавільник, чи, може, щось і гірше, а в полі порядок коли й це вороже маскування. Маєш собі рівняння з кількома невідомими. І навіть зітхнув з жалю до себе. Ступач підвів вачку настороженість насторожені зіниць і почав її всвердлювати в Бондаренка. Не дивіться так грізно, бо перелякаюсь, посміхнувся Данило, хоча в душі прокинулась тоскність. Як йому надокучили ступачівські нерозумні підозри, нерозумні втручання, нотації, нагінки й диктати, за які має розплачуватися хлібороб і земля. Винного ж серед цих краснобаїв шаблонників здається, не так часто брали за хвіст та на сонце. Недоречні жарти, сказав ступач. Але очі прикрив важкуватими повіками, посередині яких рівно пройшлися риски ще молодого жиру. Твоїй сваволі голово вже не має впину. Про яку сваволю суд рече, Данило ще жартом намагається відбитись від ступача. А ти, бідненький, і не знаєш. Так і не знаю. Ти ж не будеш заперечувати, що крадькома від мене? Почав позавчора видавати людям хлеб. Кажи? Кажу. Выдавал позавчора. Учора. Выдаю и сегодня.